Kusi makusin irati laraten joritagi zagi aidekoa ta berezkoa elkarrekin medizbizi bueno hemen eh, iratiren soinu bandako abesti bat entzuten zabezia eta, bueno, gaur, eh, irati ekarri dugu. Eh, ikusi makusira, urduen ikusi makusi zer ikusi, ba, irati. Eta horretarako, betiko moduen, astero moduen, eh, hemen dekogu aitor, haupa aitor, haupa egunon. egunon, eta jombe bai, Kaix betiko aixo, moduen, haupa, zelan zauzia? Ondo, onda, ondo, os, ondo Fresko, fresko. Fresko, fresko, hemen, abadetxeko, <laughs> abadetxeko, abadetxe barruen. Eta, bueno, ba hori, e... Eh, eh Jonsu ikus, ikusten irati usteo ja aspaldi ja, gosen bai. ikusten e, aurre... E, aurre orrestreno bat egontzan eh e, Donostian eh guaindala daia ja, hmm. denbora bat hilabete batzuk e, eta bai ez dute zinareto arrun batean ikusi ez tasela ni esperientzia bueno esperientzia zan interesgarria zean egontzan eh baina delteso gehitzen aurkezpen bat agertu zian Aterazian zuzendaria eta aktorea, pixka bat itsegitea. E, que grande beboina. Eh? E, bai. eta, eta, bueno, beste kontestua zegoen, pelipelikulan parte hartzizun jende asko zegoen hor, eh, Victorio Genia eta zetorren ba, estrenatu gabeko eiztitazio emozio horrekin eh, sitxeko eh, terrorezko zinemaldianen. Eh, publikoaren saria jaso zuen e, Donostiako terroreko saria uh, ere jaso zuen publikorena eta bueno denak zeuden eksitazio horrekin e, pelikula ba, jendeari erakusteko itzekin nuen nango produktore batekin eta esan oraindik orain plano batzuk efektore ziekin etzegoela bat guztiz borobildua eta orduan etzala azken, azken, azken, azken kopia azken, azken, azken versioa etzan Baina, bueno, horrek horrean denak pozik zeuden egintzuten eh, eh, eh, pelikularekin. Bai, eta bueno, eh, Entzulliek, bueno, ez badabe, bueno, seguramente danak jakingo dabe zetaz eh, duen pelikula, baina, bueno, eh, pelikula eh, fantasioso bat edo epiko bat da eta eh, euskal mitologiak garrantzi handi hartzen da, buena ez? esk mitologiak eta baita ere piska bat euskera, bai. Euskal Herriko historia, historia hori da bai mendea auker ez banago bai 8. mendea bai eh, erlijioa paganismoa bai. Eh, kultura desberdinak elkarrekin mm -hmm. eh, Gatazkan, gatazkadan eh bueno piska datortaz eh asko edaten du eh, eh, komiki baten adaptazioa da eta mm -hmm. eta bueno nik uste dut Euskal Herriko historia, mitologia bat egiten duen pelikula agian Borobilena emantzaion lanagatik, eh? E, kalabaza tripontzi egontzan aspaldi, Euskal mitologiari buruz animazioko pelikula bat, baina bueno, nikuzte hau guztiz desberdina da ez da. Agian jendea pentsatzen du dela Akelarre hirienguruko zeozer edo sorgiña, edo ez dakiz zer, baina bueno, Ez doa hortikan, batez ez? Ezzuk ikusi ez, ez, ez zuaz. Bai, bai, bai, hori da. Bai, nik <laughs> <laughs> <Aitorak> ez. Ektorek ez duikusi. <laughs> niin ator, a ber, piskat, entzuliakin empatizatzea ba, hoxe, zuen komendioak entzutea, eta entzulian izen galderak galderakitea, eta bar, Orduan bueno. spoilerrik ezin, ez ez? Ez, betiko modera. Ba, bueno, espoilerra, esko, espoilerra bat dago? Ez que spoiler es, es, es askorik espoilerra, esko horik es, ez? Eta piskat, nik ustatikusi bidala, eta... Zergatik ikusi behar da, ikusi behar da, behitu. Ba, nik eh, nik junitzenien zinera ikusten bueno, mundu ikusten zetekizak zaten, no, so hondo ez takizera, ez takizera, baina ez nekizen eh, asko konvenziduko eh, zten, edo dan laku ez, baina ikusten duzu pelikula bat holako eh, bueno, holako dimensioetako eh, edo eh, bai efektu bere zialdetik eta bai ekstra aldetik bai, bueno, e, puesta en aldetik e, Euskal Herrizen iniko e, pelikula bat Euskal Herrizen iniko pelikula bat eta em, Gustau edo ez Gustau, unik gustot, menesitabela jutia ikusten e, jakiteko zer dan eta um, ikusteko e, Euskal Herrizen bai itendila... Nian egon nintzen Nian egon ni nintzen, ez? Baina, ezka, azkenien igual e, oza sea, Inorrez da jelajun Estatu Batutako pelikula bat e, ikusten, igual, oza, e, izengo basa moduen ikusten, ez? Da, Euskal Herriko pelikula bat, eta horrek mm, deko zen mugakin, o, lo que sega, ba, eta alanda guzti, oso duina den pelikula bat dela guztedot, e, nik. Nik guztetu, bai, oza, Euskal Zinema zizketan izk egaldimagea, derri gorrezko dela olako produkzio bat ikustea jutia, balorazio bat iteko bakarikar, bai. eta bintzat, ezagit, militantzia denitza, baino, Baina bai, puntu bat hortatikan badakare bai, ez? Osa horren beste entzun dugu iratik inguruan eta olako superprodukzie bat, bai. olako e efektu espezialakien eta ez euskal mitologia lantzen duen gaiare bai oso guria dira. Bai, eta ari, galzoie... euskal mitologia oso ondo lantzen tzen dabeen e, pelikula bat da. Bueno, komiki bat edatorna da, torna da vale? baina... Eta historia aldeti be bai, nien oso historia sale, baina bai dekot lagun bat Eh, historia salide dana, eta zan dago historia aldeti bai oso, eh, zelan da... Eh, eh, Fidela. Oso Fidela fi, bai, dala. Orduen, bueno... Eh, interes, Año, orta orta, orta Paule bai beti zaindu bai. da, ez? Beti du asko... Errementarien bertan bai, bai, bertako euskera... Claro, er, er, Errementarietik da torren pelikula bat da, eta ikusten dala bai piskat, ez? Eh, Estenatu zan... Momentuan, eh, kopi asko... E, egin zian Euskal Herrrio osoan alddi bereanial bai. izateko eta bueno ondo atera da e, datoek dioten arabera berremila euro horrekadu haziouki du auneko asteburuan horrek bai. esan nahi du dirudinez ba, gutxienez milioi horrekadu hazio dudukiko dula eta di, bad dirudi hori ba, euskal pelkula batentzako nahi ondo dagola bateere jakin da bere horurre kontua izan da. Bai. hemen lehen egin dugu alako zerrenda bat jendeak ikusi dezan pixka bat. Eh, konparazioak ospeti itxarrak direla esaten esaten da, baina bueno, pizka perspektiban jarri al izateko ez hasier. Eh, bai, iratin presupuesto izena 43 eh, milioi eurokoa. Eta hori diru piloa da. Bai, diru piloa da. Baina perspektiban ikusi ta, eh, bai. aurreko gunean eitzen gendu hasbesta espelikula goia irabazlea Hmm. Eh, gaur egun egindako dako pelikula bat teoria noso erreixa ez daukalako alako... bueno, bai. Azkenean, bai, efe, efe, komplikazio efe, efe egetoak, egetoak, eta, eta, eta, eta ez ditu hainbeste eh, estrak eta bai. eta bar, eta ze horrekuntu 0,2 milioi eh, euroko horrekuntu bat eta milioi bat eh, ikatik datorna ez? bai, jasota eh, orduan, milioi bateko desberdintasun horrekin, ik, eh, iratik eh, sortu behar izan ditu eh efektu lesi guzti hauek, eh extra guzti hauek, eh bataia hondikotasun ez? E, bai, epika hori sortu behar izan du milloi extra horrekin, ez? Eh Bai. Eh perspectiva han jarrita ere ikusi dugu Juego de Tronosen kapitulo bat aurreneko tenporaldian, bai. eh 6 6 milloko bat zeukala eta azkenengun 15. Eta azkenengun 15 eta orduan esaten duzu, bueno, ba orduan irati pelikula hau egiteko erabilidad asbestas egiteko baino bizka gehiago baina Juego de bat egiteko baino gutxiago baina es que lehenengo kapituluan gaina efektu bereziak eta ez dine estare hortakoak o eta si eran gaina nahiko terren dela ez eh? de Tronos azten den momentuaren Benaz, bo gara zen egizizan pasa, bueno, producció aldetik Juego de Tronos lehenengo kapituluan gertatzen dena lehenengo kapituluan inorgo gara zen da, ez da Zubai. Ni nazboratzen, leengo-leengo lengu kapitulean nazboratzen, sepazten den. Buruan, mozten duna. Jesus, ba, ez dakit, ez dakit. Ni, nik egia sanjuego de tronos, onartu behar dute. Esto es ilu ikusi. Lue egiteko ere biltzen nula. <laughs> <laughs> nik, nik turra bezala. Eh, turra bezala, hori da. Eh, Ladozeko dokumentalak bezala. Vai. Eta reks, et, polizia Eta hori da. Policía. Nik egia san, arrolako, estilontako oso zaiak egiten zaizkit jarraitzeko. Eee... Eh, eh halako epika garaibateko epika eta danako oso serio itzekiten eta hori ni bete pega ez ez gustatzen eh <laughs> danak badirudi, oh, gauza oso garrantzitsu esaten nahi direla denbora guztian bai claro hombre bai ez, e, ba, ba, ez, ez, ez, ez idati ba, ba, ba, ba, ba, ba, geinduen ikusten eta eta ni ez danak hain serio eta hain oh, bai ja zena zuei zen suratin esa Mikel paga de kitia Babeida, ez edo... angaizki egongo, behingoz, <laughs> eh, Los Caballeros de la Besa Cuadrada, bat egitea, eh, euskal, mito euskal mitologiarekin. Eta, deskuidatzen basea, Oko. asko zobeago, edo beste mm, gauza da, da bat, edo arri bat bate egiteko aukera jukiko zen. Eta, dikustet, iratiren, iratikusten nengoenean, eh, sentitzen duen gauza zen, eh, bazinudila, eh, pelikulo oso garrantzitsua zela. Ez, azier, bai, zuketzen nuken bai. sensazio hori dugu, oso garantzitxoa dena. Ezo bai, guztiak bai. oso garantzitxoa dena. Oso, oso, bai, bai, o sea, claro, e, ori, bueno, e, e, komodoes, bai, osa, karo, pikotasun hori, bueno, uren berbaiteko modu ez, bai, zauritu egin naiz. Bai, eta, da, ostras, bueno, e, e, gaina euskalki desberdin egin, hau e, bai. nartu behar dut, e, erdiak izn ditu laulertzen, nio bueno, la oso basikoa naiz, nio oso basikoa naiz. Goi erringo. Nio goi erringo, osa. Niri, bueno, nik faltan botan eban, e, e, esken ikusin eban euskeras, baina erderasko aspidituloekin. Da nik ustauko jaten o sea, o sea, ikustia euskerasko aspidituloekin, baina bueno. Euskera batuan? O, e... Bai, euskera batuan. Ez dakit agon kopia bat euskera batuan. Nik, ba, ez, badakit dauzkatelein bai eh? bat eh, versio, eta ez dakit euskerako aspidituloak batuan dauden. Nik ikusi nun... Euskeraz, has zituluak baina osea, gaztelerazko azpitituluekin, auker oso naiz izango zen, eh? Osea, pelikula itentzugaratikoa eta izaki mitologiko ezberdinak ezin komunikazio izatia euskaraz ulertzen ez dielako. Euskaldik ezberdinek zelako da. Bai. Bueno, año neurri baten azpeitikoak hor aislatuta, inore geitu eiotekasi gideen. Bai, personaje batzuri ekizeta gehi z ulertzenak illa beste batzuri, baina eh baina abidez eh Baino hizerta? Euskalkiagatik dola edo aktoria... Bueno, izen izan alda aktorien be e, modu, ebatzuk igual ber baiten da fiskat ba betiko es fiskat sí, azpitik ta besta txuk garbia egiten da ber, orduan bueno, hor be bai ekingo da user ikusi, imajneta ut. Nik gustatzen eh Ez dagoen bat euskalki desberdin da uzen. Esaten no? baduzu gustatuko litzai zula ikustea euskara batuko azpi tituluekin, nikuzte hor dagola pelikularren arrazuna nagusina. eh Nik badakit ez e pelikulako bati elkarrizketa batein zioten ustet aktore nagusiari Eneko Sagardoi. Eneko hori eta aukeratzen badago bere elkarrizketa batean esaten zun atzerrian saltzea errezagoa dala, Halako hizkuntza arrotz arrotz batean, ez arrotz batean balima dago. Finlandiako batek ikusten du berdintzaio euskera dala arabakoa edo naharakoa edo zezakoa da alako hitz egiteko modu arraro batean dago eta, eta ezpitituloak ditu, ez? Eta orduan esaten zuten, ba hasiera batean handicap bat bezala ikusten balima izan, berez eh alde egiten du e euskalki desberdinetan egitea, euskeraz egitea. Gero badaukolako e hori mitologiko itxura hori handiago bat. Bai. Eta horregatik e, baitare erabilida euskalki desberdinak. Ni personalki bueno, beti dituz alantzak e, euskalki buruz eta eta euskal herrian erakutsi nahi balimada pelikula bat euskeraz euskalkiak zen urri arte erabili da iran eta, eta noraino. Bai, bueno, Nik ulertzen dut, e... dut zerregatik egiten dan eta oso ondo iruditzen zei gainea. ez Azkenean gure Kultura mantendu behar da eta zaindu behar dugu, horiarki dago, baina nik ez dakit dagoen... Hor, hori, hori epikoa, hola. Horri epikoa. <laughs> Justo baina, bueno, izan, eh? nik egi esan, nahiago nuke Euskara batuan egingo goalitza. Bai, bueno, hor sartzen da bai ez, eh? igual. Edo batua bai, falso batean, edo alako batua pelikulero batean, edo... Bai. Nik ez dakit, nire nire nire hau oso zurekin, eh, Jon? Bai, <risa> bai balak, hito horretak esaten dut. <risa> <risa> Nei egia esan euskera oso batuan pelikula... Debate debatea... So Arrotzen dut. Nik guztu personalidea imotetzen pelikulari bai. e, euskera horretan. Estagi. Gero bai egia <risa> da, esaten dut suene, vale? Nik ez dut imaginatzen izaki mitologiko bat, arrenopola! Edo ez da gino lasan. Azkenian... Bai propiaua Fidelagoa, irutzentza zait, esantzu na igual epikotasun gehi edo sinesgarriagoa itentza zait, eh euskalkiz berrietan bai eh ezlantzait o sea danes bebai pelikula bat esan dagun de epoka Bebai, girotzen dutzu, bebai, pixkat, hizkuntza zaharretara, eta ez dakit, nik hor nietzako... Em... Beste kaldera bat ingo, arkatu, bai. eh? Bai, besan. Iruleiko eskua ateatze da. Bai! Hahaha! <laughs> <laughs> <laughs> ez ez da gertzen, ez da gertzen. Bae, ez da gertzen, eh? ez da bae, baina, nik guztot, zedi produktsio nik guztot asezalako, iruleiko eskua... eee... Eh, eee... Eh, eee... Eh, eee... topo baina Vale. Bai bai bai, hau hau Covid garaian txantxaz, baina oso neiko sartzen dute, ez? Laino batean. Hotzan geziengu, hotzan geziengu. Eh, bai, maisau produktu izan garaian eta nahiko zailtasuna handiak edukizitzen, eh, bye, bye. bai, <laughs> Gero, ni, bueno, ni bai, em bat asko gustaila dena pelikula honetan. Bueno, Nekosa Gardoiko oso da, baina Kepa Errastik Niretzako eh, oso iten, oso ondo egiten da bere papela, ez da papel oso eh, larri importante bad ez, baina garrantzi handi hartzen dau. Eh, ta ni oso ondo egiten dabela, eh, sublen esan dut Jon hori hizkuntza hain bai? eh, eh profundo eta askotan igual aktoriek bai eh, gestoak eta bai asko exageratzen dabez mm -hmm. eh momentu askotan eta ni uste zke pa arrastik eh, oso ondo mantentzen dau eh, bere papeleko Neurri, neurria, neurria be. oso ondo mantentzen dau. Mm. Bueno, bueno, so... ori, ja, bueno, eh, pun, eh, puntualización moduen. So, uste zu aktor guztiak ondo ondo zaudela edo Halako ekilibrio bat zegoela lapenaien interpretazioan edo nola nola sentitu duzu? E, e, batzutan bat ez, batzutan, adibidez, eh hoiregia, hoirena garrantzitsua. Bai, eh badu aktore batzuk oso ondo dausenak eta benetan pelikulan sartzen saioenak eta gero beste batzuk e, lehen ez duten moduen, em A ber, eske nik gustu bai da lagatsetik askenean e, bai dau e, sobractuaino behar bat pelikula honetan, baina e, Batzu nik gustot pasatu egiten diezela. Mm -hmm. Eta beste batzuk ondo mantentzen da be equilibrio hori. Nik gozan ardoiko oso on da dau, baina ez hautes moduen keparastiko oso on da iten dau eta, eta beste, bebai, m, ondo, mm -hmm. beste batzu bai iratik berak bai nahiko ondo. Gainera barria da, ez? Edurne, bai. Eh bai, Edurne. Eskarate. Edurne, eskarate. Da gero batzu ba askenian bueno, bigarren plano batzetan gelditzen da, gerta. Gustut hasi zela, bueno, ni hasi zela, demoratia bai bitzat hiru hiru damatxokoak eh iruda, iruda ah bai, vale. batzu biten etalako zen bat eta, la, eta hortikan sonatzen unei bai oso no baina kaldera da adibiez eh, sorpresa izan badao aktore berrin bat hola ze euskal zineman hartu aktore gila, berri asko baten sorpresa gila. Bueno, Edurne Vera, Edurne Vera, esan tesat, esan denezake, Edun bai. irati bai. galdetzereniz, eh, ni entzule bezala. Irati personaja egiten duen aktoresa agian da ba pelikula mundu sinema komertzia ikusten duen persona segurona, ba berrien eren, somatzen duna, ez? Bai, bai, bai nikosta baietz. Bai. Beste guztia, ba badituzu, bueno, ezagunak entzaintza zaizkizu, hau ba, handia, ez? Em, ene muke oso sagun da, itzi arrituño bagertzen da. Ba, bueno, da. bat, kamio ba, ba, ba, ba. txo <tose> bat iten, da <tose> ba. Ba. Bueno, ba, da. Bai. Bueno, bai da uzen sagun asko eta gero eh, be, beste pare bat aktore bai oso, bueno, Euskal Herrian sagunek isendiezna, ba betikuek esan eh, daigun, ez? Yes? Horr horratikamo ez dut. Arginano begartzen da. Hori ba. ba. da. Arginano bagertzen da. Ba. da? Ba, ba. Bai, nada, ez? Arginanoren produktora ba, h, produktu jaso duena. Ba. Bai. E, pelikulago iterakoan. Eta bai, beti bezala ateratzen da. Oso, oso nahi zango zen tabernako sukaldari zei unianola perehia gotatzen du. Bai. <laughs> Bertson nahi aizatzen. Bai, eh? ginen bat. Bai, bai. Otortia rusa. Zubion, zela nikusi oso aktoriek eta... Bueno, A ondo, bai. aktoriak zeukaten nik oso lan zaila dela beti bai. epokako pelikula bat egitea. Bai. Nik oso zaila da ere e, aktore guztien... E, interpretazio hori ekilibratzea zuzendari bat e, hori egiten ba lan, asko, lan, lan askorekin e, to, topatzen da eta eta bai agian da zuke esaten dezuna T tono berdin bat, tono berdin bat eta gero batez askotan gertatzen da e, adibidez iratiren pertsonaiak ez du apenas hitz egiten ez? Eh, eh, es, Oso Gucci Oso Gucci, vaya bueno Bueno, Oso igual Oscar No hace que un dicaprio que el renacido el <risa> <Ay>. <risa> de de Ta es que empezó la Y tú va a tener que ver películas Oso ni que usted justo, justo en la El renacido en el horco Dalas mm, Sentirte de su eh, Persona ya gustó a direla Comique y Adirela, baten eh, Persona ya Itz ez azaltzen dituzta. E, Itzura bat daukate, oso zaindua, oso oso grafikoa, ez? oso irudi baten oso ondo, oso landuta, den oso ondo dago, baina nahi pena ematen zidan adibidez iratinen personaia ez eh, eh, zegoela desarroliatua. Osea, bera da teorian protagonista... Bai. Pertsonaian gara pena pelikulan zehar... Hori da, eta azkenean, ni da. beti sentitzen duen iratiri buruz gehiago nahi nuela jakin. Azkenean beha da, ez da inbestia protagonista da, lako personaila pibotea e, nagusia, ez dana bere inguruan bezala e, dabilen Dai, personaila. Historia ez ditu bai, personaila. Bai, misterio hori. Uh -huh. Eta nik askotan esaten nun, jo, ez, pena, ez dago la dagoela pixka bat gehiago e, irati berari buruz. ez Eta daina pixka bat gehiago doala eneko en, en zagardoien personailan inguruan. Ez, bai, azken ez bai. hori iruditzen. Bai, bai, bai. Eske niretzako, bai, osea su dinosuna, osea irati egia da, irati deitzen da la pelikula, baina egia da eh Nekosagardoi eta bere berari pasatzen saiona inguruko pelikula badala. Irati da em, em dakit, e, bidea moduen, osea bai. lekuetara eruteko bidea moduen eh irati personaia da, ez? Baina benetan bai. protagonista eta em em pelikularren trama eh Neko, osea eh Eneko kero, oza, bere pisua eruten dau, ez? Hori da. Pelikula honetan protagonista bat, Engaldi Malitz, eneko esagardu izan. Enekoren historio da. Nik uste, bai, bai, ja, bai. Enekoren personailaren <am>? bai, da. Bai, entonces, da. Eh, bai, Hainbeste, iratiren personailaren bai. historio. Eta ni horrek... Iratiz erda, arima moduko bat. Tena... Iratida e, lamia bat. Bai, lamia. Bueno, ah, ba. mai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai, bai Bai, o sea, ez da spoiler bat O sea, hori ikusten azten zarenean badakiz Zertan, zertan, zertan Pelikulako kantelan atatzen bueno, eh, Bai, eh, azkenean eh, pelikulako da El Rey Leonen alako gauza bat eh, Irati txiki, txikia danean eta, eta enekoren persona jaztut zait bere, bere izena Txikiak direnean El, elkartzen dira elkar topo egiten dute ikusten dira da gustatzen zaite izai gustatzen eta gero urteak basata berriro elkar e, top egiten dute eta eta ikusten dugu irati zen dan eta vai. eta zer e, errepresentatzen, errepresentatzen, da, errepresentatzen duen eta ez detutuz spoiler batan izan zen ikusten dugu e, bueno, esaten dala vai. ez eztena batzuk vai. daude hor dago irati vai. txikia danean vai. eta beste vai. la mia graude, tal vai. bueno Zebe venir, zebe venir. Ez da, nik ustez, ez dala alako eh, agian gaizki oituta gauden pelikula oiek eh, beti eukibar dutela sorpresa, sorpresa da, bat. Eta, es, es es, bueno, honek ez doka sorpresa. Baina horrek ez du desa nahi eh, horregatik txarragoa edo beagoa de, denik, ez? Es? Eso, eso, eso, eso es, para nada, para nada. Es para nik nik ustez du pelikula bat, du, bat ez ez du betiko truko oiek erabili, gantxotu eh, o sea, eta jaztaba. Pelikula eskuatan badak, izu protagonistaak irabaziko duela. Horrek ez du desa nahi Ya ez du la pena merizdi pelikula ikuste, eh? Zazkenean ikusibaren ikusibaren ikus prozesa nolako, eh? Steven Segal eroitzi, ah? Steven Segal eki beti da. Steven Segal pelikula honetan ez anga izkiongo. Alako, izar internasioa bat. Eta txikitoa la kalza da. Bueno, txikito beti, edo zen pelikulan beti ondo. Eta nik aldetu gureneko notzu, zetik, kogue galdetzeko jonsuri, efektu berezian asultes lan ikusiosu. Ba, ba, efektu bereziak eh, Bo, Nominazioak hoietan eh, Efektu bereziak bai, Musika honena, hantz, Gidoi adaptatu honena Erropanena, Jantzia Avesti originala da, bai. Bai, Eta ez duen irabazi Eta, bueno, nik badakit Naiko asarre zeudela e, Pelikulan inguruan Egon diran persona batzuk Eh, azkenean goiak saria jasozun eh, modelo 77 modelo 77 20 celda Horrekuen berdi Eta bueno, azken finian gaur egun ikuste efektu bereziak bihurtu direla eh, denbora eta presupuesto gauza bat. Ez da goia. Ta, ta, garai, berezio, garai batean behartzen magia hori gaur egun eh, bihurtu da eh nortzuk dituzun ba marras marraski egiten ditunak software oberena daukana eh, eta azken finean eh, efekto bereizipizualak eh hortan bihurtu dira. dira nezkatuko dira marrazki bizidunak. Bai, vale. Bai. Eta orduan da zenbat denbora daukat. Zenbat daukat eh ta eh, zer diru eh, zer lantald de ordaintzeko. Et claro. Ba, ba, denbora ba, ta zenbat dirua zenbat bat personal ditu kontratatu egiteko nizarrakit, ba, kaskabarra, ez, dago estena bat, kaskabarrakin, errokak, eta bat, eta beste. Azkenean da, zen diru dira daukat. Zen bat demora maten diazu. Zer, gaur egun... Eta ze ordena gaio. Eta zer ordena gaio, <laughs> eta noizako behar oso luzeak soluziak dia, eh, oso zaila da. Behar da detailea... E, oso... Erokeri bada, eh? Efektu espezietan nahi behiz, errealitatean imitazioa ditia zuk, duk, bez, bere gara egin, Cinema 4-eekin aste ginen. Hori da. Eta azkenian inberdezu, errealitatean dauden, eta zu jasotze oitutaz den, baina konstientetzean, gauza asko zein du behar dira. Agilean refleksioak, material bantuitzan, Testurak, testurak erbarruan, eta eh, hoi, errealista egiteko eta egiten nengainatzeko, oso zaila da, lan, da. Osozaia, oso eh, zaila da. da. Avatar bi diburu zitzetzen egiten egon ginen egon. Komentatu garen, e, e, efektu bereziak egintzituen enpresak, e, softwarrak patentatu egin eginditu. Ba, ura nola, nola representatu, Hai. argia nola representatu, eta, karo, azkenean, e, irati bezalako pelikula batek, behar balin badu ekaitz bat, Behar bali madu nizarakit, monstru bat sortu. Azken finan da, txema demorda daukat, txema diru daukadan software hori erabili aldizateko. Eta niretzako oso-oso zaila da baloratzea. Eh, Zer da obeto, eh, jode, zelda beti eta. Zer, <laughs> modelo, zera, modelo, modelo 77. Modelo <laughs> 77, ezekera, inkribile. Zer doka ameritokeiago? Modelo 77, inoerkez jakitea... Berirotzen da esamertu, no? Gania, dai, frenatik, ia, ia esamertu, bai. No? No? <laughs> Inoer ezkonturatzea dena berezia dela. Edo beste aldetik, esatea alako mundu fantastiko bat sortu dugu eta horregatik menezi dugu... Espektaku hau wow. Hori da. <laughs> en... Modelo 77 eko efekto bereziak azkenian... egin zitu enpresa batek dala Espainian top number 1? eta iratikoak egin du ba, bigarren da, top agora horretan bigarrena ba, bigarren dagoen enpresa. Bai, vale. Eta, madre, oso ondo daude. Bai, e, bai, bai, bai. Ni ziur nago e, daukan aurre kontuakin, ba, efekto bereziko enpresak ere esango zula, dizu. Ba, hau egin dezakegu. Onean iritzeko Bai, bai, ni gustu utzi badiez jantziakin ere gertatuela ez es? hantziaken esaten genuna bai claro 70 garren marka nan oinarrituta da on pelikula baten jantzkerari emantzaio sariia eta kasu ontan ba ez epikotasun edo zar zar oi lortu den eta jantzkera oso landuta dauden pelikula hontan emantzaio eman ez hor balantzan esaten genun ostra baina gero egiladare bai zeltasuna barruan ez Fide, fideltasuna edo fidelitatean ikus puntutikan askoz ere izan daiteke fidele izatia eta ondo hitia iruroita margarren amarka dako bat, ikuspuntutik an, eh, jendiako oso presente dakalako eta bizi izan izertzen. Hori Azkenean, sortzigarren mendeko pelikula baten inguruan eh, janskera hu bai. marro jau edo berdia zen. Ez dago dokumentalik. Horrean eh. joa bai-bai. Bai, eta horrek igual irakurketa oso da, iteko beste modu bat izan daiteke. eh? Bai, nertzako oso zaila da. Azkenean, oso zaila da. Iratiko efektu bereziak? Bai. No ski, oso ondo daude. Bai, bai, ondo Jakinda ze aurre kontu zeukan. Okay. Eh, Esan da, ez daien 10 aldizko aurre kontua zeukan. Imaginatu 40.000iko bai. Aurre kontu bat. Ba esango zenuke, bueno. Bueno, a ver, bagian... se, se, se puede Ba, gian eh, no horretu da, aiteke. Mino, zine, eh? zinez zine da eta leheno behiratu dugu. Naurre kontuan hortan aipatu dugu, bai. Bestia, bestia xamalanen pelikula dauna, guain, jaman oh, eh, a la puerta. Jaman a la puerta, eh, su, eh, aito errikusio zule. Boi da. Ho, behira, hortat ditzen posilot. Mino, vale, hor, horra dibidez, leheno esan dugu, ogei milai dolar, ez? Bai. Ogei, ogei milai dolar. Ogei milai mila dolar, eta, da, zare, etxe baten marruan, praktikamente, okay. gela baten marruan gertatzen den pelikula da dela. Bai, gero esan bidogu bebai, endata dugu zela aurrekontuek. Eh, Akelarre, 2008-an eh, estrenatu zana, 2,5 milioi eh, euroko aurrekontu dugu zela. Bai. Errementari, 2,8 milioi. Mai xabel, iru milioi. Handia, iru koma bost, milioi. Ba, badak ikusen bat gaztatu zuten efektu berezitan. Hori da. Milioi, milioi, ta, milioi, milioi bat, milioi tapiko. Bai. Eta da, diru pilo bat, baina egian bai. efektu bereziko enpresak esan gugizu. Ba, honekin, bai. bakerio daukagu... E, bai. Hainbeste egiteko e, Biarri altzetako, enbe enbe 5. Ba bai. Bai, bai, Eta ordu hon ba, bueno, baita ere oso zaila da. Nikuzte ut ikusle arrunt batek ezzukela jakin behar zenbat kostatzen dituen pelikulak. Eta basu aurre aurre iritziak e, ekiditzeko. Bai, eske esatez, ez eske hon merkea da, oso zaila da. Eske, beti baditurudi eh Joa, jo, al alberian kompetitzenaizia. 4,3 milioiko pelikula batek eh, epikotasun honditasuna, efektu espeziala, handzera bereziak, eh, taktore e, pila batek entatal, eta tal e, eta kompetitzen ere beste pelukulatekin, ba beste rekurtso batzuekin indena. Nikuzteu perspektiba ere, bai ez. Hattenia mai kontsumitzazioaz, ez? Aztenean, bai, ez, bat, ez, ez es, bai, produktu bat kontsumitzazioaz, ez? Zelta zelta eta sartzea ta 3:2 sortzea zure gain. Ba orduan sarrera merkago izan da dila. Ba izan daiteke, eh. Ez hortaz beti gonda da debate oso Potente batez ez? Eh, Hollywoodeko, Marveleko pelikula batek berreun milioi kostatzen du. Baina. Eh, James Bonden azkeneko pelikula berreun da berreun da berreun Avatar bi honek, auskalo, ez dut ez da ja, jakina izan kostatu zun. Hor eh, hori pelikula irikusteko, irati ikusteko prezio berdina horrein du bar da? Eta hor dago, beste debate bat, egon da lan denbora, pilo batean. Bagian irati ikusteko, e, denoko jakin behar balima dugu, irati egiteko lau milioi terdiak ikastatu direla, bagian nik bostu euro ordaindu ordez, bagian bi euro ordeindu ordeindu ordeitut. Zegero, e... Marvelen pelikula bat ikusten badimadet, Ant-Man, guain dagoen Ant-Man, eta esatik zuetan, ez ezke ez, berreun milioi ikastatu ditu, ah, bueno, bordo nah, marra euro ordaintzen ditut. O sea, ni Vale, vale, me vale, Debate, debate horretan, ir ir claro, iratira ukrameko zen, iruroko koberatzeko sarrera oso ondo, baño, distribuzio maila berdinari itzipo izalde madu. Competitivo posibilizateko eta eta. Ez, ez, eske gari, distribuzioa. Ikaragarri jaoki du. Ba, baño, ez da comparable Antman batekin. Eh, a ber, Euska, Euskal, Herrian estrenatu da berroge saldatan. Agian Antman ez da 40 saldatan estrenatu Euskal Herrian. Agiananman gutx gutxiagotan... asko gutxe egotan, pelikula rekaldatuko duna, ez da, Euskal Herrian obviamente iratik importante zaigu, baina kompetititzeko momentu hontan, haizia Ameriketan indan pelikula batekin, kompetitzen dela ta mundu mailan zabalduta da ona, ez da gitzen bat herrialdetan, ez da bat ezatetan, ez da, orduan sare barkatu, rekaldazioak hundia jasotzen uzte pelikula hoiekin. Bueno, diru laguntza ere no, asko jasotzen du. du. Iratik ere seguro diru laguntza ikaragarria jasotzen du ona. lortzeko ez da horren erean antman batean Bueno, baño. De horretan. De horretan, ba, hori ba, esaten da, bueno, ikusleari azkenean ze transmititzen saio. Eh, a, ah, eske hau merkeagoa da, augarestikoa da, o sea, oso de interesgarria da. Esatea zergatik ordaintzen da Berdin? eta Ez dut ezut izaten Euskal Herri e, e, Euskal Herrian, eh? O sea, Berdin ordaindu ber da avatar bi ikusteko edo eee... Eh, nona da, eee... Eh, xamala La Puerta, xamala la, la Puerta. Berdin ordeindu bera da? Presupostoak itendu pelikula bat ona. Bueno, oi... Azkenean... Es que, Azkenean gure debate honetan da hori ez, esatea... Eh, Jendeak jakin behar duzen bat kostatu dun? jendeari esan bat zailo, no, no. ez, eske... Hau, merkeagoa izan da, tal, tal, no sege... duten... Eta egiteko, zen flata oh. formatan pelikula jartzen zu nian bezala erenlitzaizu katea berko. Ez egin zema diru kostatu da, ze dago... Jarri berko litzateke pelikulan eseretan zeusari jaso ditun. Hori da beste galdera bat. Hori da beste galdera bat. Jarri berko zan, bueno, ez hori azkenean. Bueno, azkenean da marketineko... marketingeko gauzak eta... Eta... Horrean, no, igual diru kontu eta ditzitiaz da onde ikusitaz, tare? Eh? Bai, orduan... Bueno... Hori da debate bat beti beti on ez? Eh, nikuzte dut oso bueno, eh, azkenean nikuzte dut eh e, behar dutela lako irautza bat, ez? Eh, nikuzte dut oso zarra geratu dilera orokorrean eta nikuzte dut pelikulen distribuzioa ere zarra geratu dela. Eta nikuzte dut hori eh sarreren prezioaren asuntoa ere nikuzte dut Interesgarria dela e, debatitzea eta izatea. Bueno, berdin ordaindu ibar da, hauza bat edo beste bat ikusteko. Bai, yes? bai, bai, bueno. Berdin ordaindu ibar da, konzertu guztiak... Gaztu batzu dazkan, espazio bat erabiltzen ez da garrik pelikula kostatu dena bat ikan. Baizik eta, dale. zuk pelikula bizitzeko esperientzia horrek bai kostu, bai. Eta hoi bai izan daiteke berdin hemenetan Pelikula bueno, bat edo bestia, berdin izango da. Konzertu guztiak berdin kostatu beharko lukete. A ber, hoy mercado anualza da, eh? Ordein jeni horren tipo preza da, eh? Bai, baina ez zaio aukera ematen. Esan, a... o hor dago debatea, eh? Zinematean zine a... ez zaio aukera ematen e prezesua ipintzeko? Claro. Cineva ba... sarrera prezioa dauka. Ah, bueno, bai, bai, bai. Berdin dio ze pelikula ikusteko. Bai, bai, bai, bai, bai. Orduan debatea da, konzertu bat ikusteko, konzertu bakoitza bere prezio bali ma dauka, zergatik pelikula bakoitzak ez dauka bere prezioa? Produktorak beak aukeratu edo bere estrategia propioa markatuko luken... Ez dakit. Nik uste de dela, debate bat, pentsatzeko ez? Esatea haizu. Agian, egin marko litzateke halako desberdintasun bat. E, eta nik uste de hori dela, garei bateko gauza delako. Lehen, diskoak... E, diskoak saltzen zinen ean... <laughs> e, Diskoek prezio berdina zeukaten. Berdintzan, disko bat, e, balimazan, abeslari bat, gitarra batekin edo orkesta sinfoniko bat. Ah? Diskoak berdin kostatzen ah, bai, eh? zun. Ego berdin txuk. Ba? CD zan bat, zemak a... kostatzen zun CD batek. Bueno, segun, e paremo antzeko eukien, baina maherramabos togei euro ribiltzen zan. Ma, ma, Madonaren CD batek kostatzen zun eh, Ruben Ortolikaren CD baten berdina. Es. Antzera, igual bai. Zta, eske es, segun. Nik ni ni adibidez, oi hartzen nengenun Donosti Rock mm -hmm. disko den da. Donosti bai egan distribuidora lokalak, Oiarzuneko lokal batean. Etor duen Oiarzungo Gazteguzia jo ginen, atia jo, katalogo askatu eta diskoa gartu. Bai. Ni gotzera, prezioak diferentzia Obviamente kostu azekan, disko bakoitza eh, materiala aldetikan, bestean aldetikan, kostu fijo bat badaka. Baina gero bakoitzan katxe hiru bai oi merkato merkatzen du, ez? Nik nahi baldin badu poslotatera disko bat 300 € ta. Goia salduko utzenu ez. Eta orduan debatea da. Cinema nen. Cinema zergatik Ez da hori egin. Ja, eta zergatik ezin daiteken egin? Edo alda, alda egin, edo ezin da egin, edo edo Industriaren favoruarena merezi du pena merezidu. Edo, pena merezidu, edo ez dakit. Baina industriaren eh, favorera, ez, eh, ikuslaren favora, bueno, edo bian favorera. Bueno, ni ikusten dut eh, debatea benetan, benetan hori dela, esatea. Berdan industriari ondo eingo ondo eingo lioke eh, pelikula desberdinak prezio desberdina edukitzea eta agian Orrela, la gente que joateko aukera ematea edo ez, edo berdin dio, zenba balio du? Jo, nik gustut horrek atebat irigitzen dular ere bai dela debate horrena. Esanagut. Aha, jarri dute presio hontan ta ez du balio ibaliño. Hoye sindaiteke esan. Sasanagut pelikula bat ona edo txarra den baloratzen dugu gaur egun. Mm -hmm. Sistema hontan sartzen badia esango dute. Ba, pelikula ondo da, baina 20 € balio izateko igualez ez. Ja. Bueno, ba, orduan, Or, orduan, orduan beste orduan beste debate horrengo horretan esan dezakegu Iratiren efektu bereziak direla, bueno... <laughs> <laughs> <laughs> bueno, ondo daude, baina agian lanpizkageo behar dute. Ulertzen Ez? Ya. Bai, bai, bai, bai. Nik iratik ustean, onartu behar dut, e, zentitzen duen oso nabarmen nazelak e, komiki batean onio hartu da zegoela. E, Nire sensazioa zan, pelikula luze egia zela. Ba, Baina, oi irati, irati, irati ikustea juntzin Bye. jeneako komiki batean unarrituazioa. Edo, oi pentsatu zenun un irati ikustian. Ozea, asko aldatzen dugu, bai. batzutan, batzutan bilatu iten dugu, ez? O sea, banekin, banekin, banekin, banekin. Inkonstienteki bilatu ba, ba, ba, iten zu. Ba, ba, ba. Nere sensazioa pelikula ikustean, da, al, bueno, azienan esan eh? dudana, neik? Arlako joo de tronos eta hauek, orokorrean, zaiak egiten zaizkit ikusteko, vale? Ba, Baina ba, ez da ba. sinciti moduan ez dara, ez? Ez, ez, ez, ez, ez, ez. Da pelikula, epiko bat, oso ondo gine eh, da argazkia dago oso ondo. Planuan kompozizioak eta bar Dana, komikitako zeraitetan ondari. Nik uste komikianen esan nahi duena da, nire sensazioa zela belikula ikustean, eta agian berriro berrepikatuko dut, agian dala nire prejuizio bat, bezu, sin bezu. mas. Dala, nire sensazioa zan, luzea zela. Edo beste modu baten esan da, kontatzen duena kontatzeko denbora gehiegi irabiltzen zuela. Derezen esazioazan, esatea, jode, ba, hau, irurdu kontatzen da, kapitulo bada. Euskal mitologia iri buruzko megaserie horretan. Eh, Empire or, of orreta, Light desela, ez? Es? Eh, Empire of Light. Igual, iguala. Oseak, arkita garbi, arazoa nik daukat. Ez daukat peliku da. <laughs> arazoa nik, nik daukat. Baino badagia hori, hasieran esan duguna, eh, iratiren personaila iri buruzko zio zer gehiago jakite gustatuko litzeraakela eta eta nentsazio zepena ez dala gehiago landu e, parte hori eta eta eta horren truke daukagu euskal pelikula oso ondo filmatuta dagona, kriston lana daukana efekto bereziak oso ondo daude eh? E produktzioa dago oso ondo, bai. Eta pena daude oso bai. Eta nik uste dut pena... bai, musikare bai, bai. Bu. Eta nik dut pena merezi duela ikustea, eh? Bai, o sea, ketuta... Ez, baina nik esan ere, erritmoan alde horratikan, nik esango nuke igual aldatuindelare bai gure kontsumitzeko modua. Esan dut, main askot ze pazientzi gutxi dakoago. Ni guzti pelikula bat jartzen duzunean eta behar, igual be, bilatzen zuela, konstantemente ko, entreteni garria egitea, edo ez izizitea, edo gure bai, mugiko errakindakagun menpeko tasunoi, e informazioa jaso ez jaso, behiratu ez behiratu ez behiratu edo... Ba, ba, ba, ba, igual, igual beste ritmo batian sartzeko gaitasuna... Ba... Ba, ba, izan, ba, izan, ba. ez, ez er, er, dut ez, ez ez ez zango, eh? Eragin posile dula. Ez dut ez ez ez ez zango. Osa, gauzatzuk igual... Sanai dut, gauzatzuk motelak izan berdute eta punto. Eta hola izan berdutelako. Et hola, onartzen eta gozatzen ikasi posible da. Me explico? Bai, baina Bai, etzan hau, ez da pelikula eh, motela contemplativo senzuan edo erla. Nahi du izan alako aventura, romance historiko bat? Bai. Eta eta zan nere sentsazio baina agian zuk esaten dizulako eh deso, deso, deso, deso. ni hituta nago Nik esaten dut joder orain orain zuko askotan gomendatzen eh, antzinako pelikuluak ikusteko eta bar eta hola. Ta claro eh, batzutan coste daita da ikustia, ze azkenean beste ohitura batzuta beste beste batzuk eh, barrenatu ditugu. Bai garaian bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. eta eta garaian, eh? Orduan gure tolerantzia zentu hortane bai aldatzen daiela, zain murrizten osago, baina aldatzen da. Bai, bai, seguro. Eta bueno, eta gure entzulek ba esan dezatela, a eh? Haber oso oker nabilen edo edo adoz dauden eh, nik esaten duenarekin edo aitorrek ah, edo hasierrek esaten duenarekin. Hori da. Ez hasier, ez azken finean. Eh nik uste dut ikusi behar degula, ikusi bar ditugu Euskal Herrian egiten ditugun pelikulak. Nik uste gabe. Bai, nik eta Eta, eta... eta erosiberko dia, krispetak. <laughs> Ori duti gabe, ni naiz. Eh, ah, Palomitan e, defendatzaile hamorratua. Bai, bai, ni bai. Eta gainera, eh, bai, badakit badakit Aitorrek saitik esan da berari. Saitik, <laughs> <laughs> eh, ondela gitxi berrean agertu da, e, osea, bat esan dut nik. E, <laughs> e, artikulu bat eta, bueno, go aipatu gaitue. Bueno, go aipatu baino e, artikula gure gure Gure baitan du, ez? Agur, eta... Bai, norbait, norbait interneteko puntu horta eritsi da, eta, eta oso eskertu gaudu. Bai, bai, bai, bai. E, eta, karo, eskertu bihorko dugu... Em, agurtzane. Agurtza, agurtza, agurtza, agurtzane ez, arantxa. Arantza. arantza guti erra. Hau pa, arantxa. Kaixo arantxa berriakeko em, berriake nidatzi dau artikulu hau, Eta eta eskerrik asko gure e, gure saio entzutiarren e, kritika txiki bat eindosku eta mm, bueno bakarrik kristo esati esa ez da illusion jo eskula bizkat ba, ba, ba. asko em, <risa> Onetako, eh? Onera. onerako eh gure ingurutik kanpo dauen pertsona batek e, entzute ber, osea bertara heltzie eta gainera e, berrian kritika bat aitia asko eta, posten gaitu eta hayu. pelikula mota aukeratzen lagundu aldi bai Horre da. Horre da. Horre da. Horre que eskerrik asko. Bera gaiti gaur eh, musika gai hau epitxe. Bai. Oso musika egokia. Iratiri buruzizketan. Bai. Estudio gibliko. Eh, Cafe Music Relax. Cafe Music Relax. Oso aprobosa. Euskal Herria eta Euskal Cinema. Eta bai. zortzik mendei buruzko pelikula bati buruzitzekiteko. Bai, bai, bai. musika... Estudio Ghibli den musika japoniarra, baino obeakoa, ba, zaila egiten zaigu, ez? Bai, da. Ez que, zando, uiratizaz berbaiko dugu eta, jo, ba, ondoto ergozan, Ghibli, jaz. Niko nahi patu nahi dut, idea <laughs> txiki bat, justo lehena Bye. esan artikulu hortan eh, aditu bezala kalifikatzen gaitu da. Nei ja ne gehiagizko erituz jonek, beti zandu, jonek badaki, gu jonek bat zilatzea yes, yes, eta yes, biskaz potro ikut zatoriga, yes, yes, yes. eta, eta gila esan, ezakit eh pues enuke konbida tu, eh zuek, zuek badakizuen bai zuek badakizuen eh, claro arantzak e, irakurri lehere esateotze baina zuek badakizuen nos jaio gure irratsaioa ah ni idea idea ikert es. ese urtariaren 16an bai bai bai, bai. urtariaren 16an ya, ya denporachu eh bueno ese ya te tarde ya amen vuelta ka. ni sentitze baino soluzio aintzaite eh <laughs> <laughs> Bai. Ez, baina ondo ondo legoke eh, gombidatuak eguiko eh, bagenitu, ez? Nik uste, nik uste, tamendik aurrera gombidatu ek, ekarteko alegintxo bat egin mirerdogule, ez? Bai, nik uste, bai, ez. Eta, eta, eta, eta, eta daukate benentako informazioa, eta, eta bai. belaiek kontatzen diguna, o, guk esan dezakegunaren, baino egun eh, aldiz garrantzi handiagoa dauka, oseak, bai, e, bai. adibidez, eh, bueno, ba, Paul eguiko bagenu, ez? Bai, Bain, bai, iratirean bai. Eh, estreno ha pasatuta ta vera lasaiago dagoenean, eh, etoriko Baliz, ba lizba, oso on legoke. Pues e, sí Paul entzuten ba oso, ba et, gurekin kontaktuan. Paul eh? fijo dago entzuten. <risa> <risa> <risa> eh, contus, igual eh... bai. Edo edo Estivadis, ba, eh? Bai. Eh, Estivresola. Bai, Estivresola hundia. Bai, esti sola, bai. bai Soriona kemen bitxugu Estivresolari, zetik eh, bueno, eh, 20.000 vale. especies de abejas seitik, eh, eh, Eh, bueno, 20.000 especies dabejas abejas eh gonda eh berri berri naen eta eh bere eh, aktorezak. Aktorezak, eh erleak erlea zizta egin dira. Eh, Urresko, hilarresko eh, hartza. Hori da. Hilarresko bai. hartza hartu dau, beregarren bai. zen bai. bat urteko 7, urte zen bat. 9 urte, 9 no, eh, eh. Otero. Sofia Otero, Sofía Otero, Otero zorionak Sofía. Hasauritarra, eh? Hori da, bai. beste Seripare bat jaso ditu Berlinali honetan, beste arlo batetan, baina ez esaten zuen lekerrezta batean horrek aleginduko diola pelikulari ademanean estrenatzea. Beraz ja horregatik bakerri ja, zorionak, horrek suposatzen bagimadu Europan estrenatua izatea eta Europako... E eh, eh ikusleka, pelikula, ikus, ikusteko aukera edukitzea, ba, fenomeno. fenómeno, eh? ekipo guztiari, pelikula iretuetan egin duen talde oso bari eta estire noski. A ber estire tortzen dan, ¿es? Bueno, pelikula estartzen denean, bai, bai. bai. pelikula estartzen bai. denean. Bai. Edo arinau. <risa> bai, bueno, ondoren que estire va en tope bilico de imaginación. Bai, es que no da, es que no Bai. Bai bueno, eh tartetxo bat daitean bahut eh eh Laixarratira etorteko. Ba fenomeno. Ikusi no? makusi saiora, ba, da, ba. El telefono deitzen diogu bat bidaltzen diogu. Ba guk uh, ba, ba, gu, asko guk asko postuko ginen eta <laughs> oso ongi etorri, handia ingotsegun <laughs> alfombra roja ibini konsegun. Hori <laughs> da. Eh Laixarratiko estudioetara. <laughs> Hombre, ondo ondo bera etortzea bain pelikula estanatuta dagoela, eh. Ba, bueno, ikusi, ba, ba, ba, ba. claro, ikusteko gu, ba, ba, ori da edukitzeko. Hori da, hori da. Kabelia pizkatzuk onddu, ba. Bai, asko baputxoa pasaut. Bai. Hori da. Eta orain Eh, pixka bat kontra punto bat emateko, a ber, beste debate bat venga, venga bortzak behat zurteko aur bati interpretatio sari bat eman emanbarko lizaioge oh, oh. Eh, bai eh, goiatan amasei urte dukibardia eh, goiaetan goia bat jaso ibar... izateko, amasei urte dukibardituz eta arrasoia badau bueno, aurrak direla Ah, bueno... Vale, aurren babesa, Aurrak babesteko. Irudien babesa Hori eta... da. Horren irudia babesteko bada, bueno... Ez Nik orde ni... batia ukiu, eta bie, vale. sare sozialetan tolare bainik, nere iobakin eta bar, ioban irudiak eta igotzeko garaian, eta bar, beti saiesturunei izandut, zaizkenean ez ez da behaien aukeraketan parte izan. Eta eta honek elbolagaitik ehm, izan ditzen bai, da. aldatu zan, aldatu zan. Hor hor gastea 16 urte baino gehiago. Ustezu ut behak irabazi, bueno, ez dakit behak beha badaude aktore pare bat eh, aurrak zirenean eh, jaso zutela saria, Goia saria. Ah. Juanjo bai Juanjo bai <laughs> Juanjo bai eta Ballesta, okay. la lengua de las mariposaseko aurra Lucía Hortubia eh, bai. bai, hori bai da. Iker. Bai, bai. <laughs> Etamata de Goya koek erabaki zutela, eh, urtetara igotzea. Vale. Adina. Vale. Ze esaten zuten, bueno, aurbatek agian ez lukela exposizio hori batez ere debateri ulertzen dut. Esposizioa baino gehiago. Presio horretan sartu, ez? Right. Azkenian helduen lehia batean sartzen zaituzte, ez? Da aurbat 4 right. helduen right. e, aurka edo 3 helduen aurka, ez? Edo Edo, edo zinemaldi batean e, e, parte Gain, ni, ni, hartzen duten aktore guztien aurka. Ba, baina nik uste dut alde hortatikan bailanketa bai, bat inda da olare, bai. Osa gaur egun umiak ez dira, esan daiteke kasu askotan erabilitentzela ez? E, interes propio nik uste dute, zekizte, ikusi sari nean, saribanaketan ikusten dut eta bar asko babesten da. Osa gaur egun zingon lirateke bere garaian gertatutako gauza gertatu los niños rotos, ¿eh? Gueter roto, supuestamente eh? zorranes de gertatzen. Nikusta bai, eh? Maia, Maia horitan, ezagite, pentsagite. Zalantza daskat. O sea, suk, dinosu, agian eh txalosa parada. Txaloa Maior horro oso ondo, aitortza. Oso ondo. Ba Gure publikoari agurbero bat. Ez diazete, ez ideia bat onartzen dio bat xalobatzuen tal. <laughs> <laughs> YouTube go agalde diarè. Bueno, son ya, hori, eh, sukzeu uste zu. Eh, eh, adintxikiko eri premioak eta premioak esariak eh, emoti eta eh, pizkat eh, espo... Eh, eh, bueno, eh, Sofia hori hori pasaiako moduen eh, fama hori hartzien eta zelan ikusten dozu? Ba... Um... Izandaiteke, beak, ez de la consciente egita noin nahi duene, doiz? Eztakit? Osa, oi da, oi da nik uste dut, oi dela ikuspuntua. Umea ume asko hori gertatuz aieez, en, fama lortutela eta, eta bar eta gero ikusi dut ez konsekuentziazkan anonimatoi galtziak eta bar Eta hoi berez, beha jekaz dute aukera tu. Oi nahi izate hori, ba, ba dauz, ba dauz, konstienteki igual edo nahikoa esperientziokita. Zur ikusten dut, oi makaurik holkin da, horrek ez daukin, oza, niko, oza, beti da nik egonda... Em... Eta, eh, bueno, behar, bete da nik izan da famosos, eh, maturtekin nirea bene? Horrean nioa, horrean nioa, baina okiozuk adin bat garatzen dezu, eta esaten... Hain ez du nahi, eta... Ja, Ezin ez, ez dezu bat zeain. Bai. Hor da, hartzeko garaian nahikoa naikoa esperientzia eta naikoa... Ba, ba, ba uler, bai, bateo ulergarria, esistitzia. Bai. Nukala hori. Baina oso zaila da ez nertzako... baino Erantzun zuzen bat eh, edukitzea. Azkenean... Zein neurria, nor, nor da neurria, zein da limitea, eta Niku ulurtu dezaket e, goiak erabaki duena. Amasi urte dauzkazu, ze azkenean goia batzutan beste aktoren aurka egiten duzu lehia. Eta eta ez da berdina e, aur bat balimatzea, ze expectatiba dauzkazun, ze ondori eduki ditzaken, esposizio horrek, galtzeak, ze suposatu lezaken. ez? Mm. Bai, oso zaila da, nezako oso debat ez zaila da. Beste debate, jo no hortan lanketa hondia egiten dela, Bai, ziog nago. Ehm, beste debate bada Berlinale Berl Berl honetan, Berlinale. Bai. Eh, gure Sofiak, eh, bai? so Sofia da, ez? Sofia Otero. Bai. Sofia Otero kiraba du, ez emakumeo eh, interpretazio ah, bai, femenino obrena. Bai zuketa interpretazioa Interpretazio hobenera, interpretazio eh? ja, unisex da, unisex da bakarrik. Berizketaba gober. Ez dago berizketarik, ezagidan ez zilarrezko hartzak bueno, eh, aurretzeko, ez, presupuesto. <laughs> <Ez dago, laughs> presupuestoa <a, ez> <laughs> presupuesto pizka bat egitzi eh, zaien edo zer, baina 4,3000 gastatu duzu pelikula iten, baina eh, artza, eh, artza, eh, artza erdi bat emango dizu. Erdi bat, o, sea. Goiko erdia, hobeko erdia nahizu Hori da. Eta orduan duan, eh, bueno, eh, nik uste dala eh, nazio harteko eh, zinemaldi garantzitsuna, eh, pauso hau aterazuna, eh, aurren mantzuna. Eh, uh -huh. Nik uste lehen da bizikoa bere izan zirila. Europa maian esakonukat berlinale dela potentena, ez da? Mm -hmm. Venecia... Bueno, Cannes, eh, Berlinale, hor daude, Benefia... Eta, eta eta bueno, eta Donostikoa ere, esan bai. dugu. Aurrengoan beriratuko dugu, aurrekontuak eta beriratuko ditugu edo edo, ¿vez? Ahonditasuna nedo ezonditasunan. Ordun zen izango zen, lehenengo mailakoa. Eh, le, ah, sin malditan? Bai. Einkarrantzitsuna e, da kan. Kan. kan. Bai. E, hori du gabe. Eta gero beste guztiak <risa> <risa> <risa> Osea, horrez dago inungo <risa> horrez dago niongo zalantzarik Osea, guazkotan zinemaldiak nusten dugu dela daun bakarra, ez? España... Bueno, España España handien apea da, ez? Serie bakarra da Bueno, serie a eta serie hori bueno Espainia mailan eh forma. Laburosoena Espainia mailan laburosoena edo eh izanesan daigun eh, bai da Donostiko sinemalea. Bueno, dago Malagakoa ere, ezin Efien espainol Malaga oso garrantzitsua da, gero ta garrantzitsuagoa sanesan esango esan genuk, uh -huh. agian Donostiko zinda maildia baino garrantzitsuagoa espainiako pelikulaak eh, direla eta. Uh -huh. eh, baina hor goian dagona top da kan. Donostia da donosti, donosti internazionalagoa, donosti baina beti dauka Gatazka hori seriea famatu horrekin. Seriea da ba, goi niveleko zinemaldi zine bat dela esaten duen e, kalifikazi bat. Baina gero daukate arazo bat dela e, zuk donostean irabazten balima dezdu ez du automatikoki esan nahi distribuzio bat lortuko dezunik. Ah, bale. Eta, eta orduan adibizkanen danak nahi dute irabazi ze badakite horrek e, fijo distribuzio bat egin E, vai, vai, vai. ematen dizula mundu osoan. eta eta Donostiak hori inoiz ez du lortu e, Betere donosti Donostiako zinemaldiaren bueno. sormena nondik nola doan eta zertarako sortu zen eta eta bueno hori dio oso interesgarria da ikustea azkenen finean agian inoiz ez zuen izan nahi benetan alako zinemaldi garrantzitsu bat begiago sortu zen turismoa bultzatzeko E, ekintza bat bezala, ez, U, uda iraile arte e, e, luzatzeko, ez, Donostian e, uda zan e, turismoaren momenturik garrantzitsuena abuztuan bukatzen zan eta eta eta eh batzuk eh denda jabe batzuk esan zuten nola aldugu luzatu Donostiko uda. Nola aldugu iraile arte luzatu? Eta orduan zinemaldi asmatu zuten. Etzean <risa> etzean bost eh sinema maitale hasi peto zirela gauza txiki bateekin eta pixkanaka abirtu dalla eztik da zer ez izan izantzan erabaki turistiko bat esan esantzutela benga engu duguen ez den emaldi bat beka, hau, eta gonbidatuko ditugu izarrak eta Bye. eta eta chispon eta horrela ikusten da mundu osoan eta Donostiaren izena zabaltzen da Osea, eta bai lortu zutela sieran eh jende famatu asko Etorti. Ekartzea Hollywoodeko jende asko, eta hori pixkanaka-pixkanaka joan zan galtzen, eta eta horregatik asmatu zuten hori da lorte batzuk e, Donosti esaria. E... E, donosti esaria asmatu zen... E, Gau, komentatu da lunez. Bai, uste bai, jende bai, bai, e, famosu ekartzeko. Fa, fa, fa, bai. e, famatu ekartzeko. Bai. Nik kanesen kan hori ez dauketela. Nik kanesen kan esen, e, famatu guztiek nahi dutela joan, Claro, e, bai, bai. nahi dute Da nek naidu hor hor hor, bai, eta, bai claro. Eta hor daukazu dena eta hor irabaztea edo bizira bastea, ba oso garrantzitsua dela. Hortuan nik uste ta garbi e, kandala e, number one Number 1. Bai, bai. eta, mm. eta bueno, em, azkenean aurrekontu aurre hoetan, e, e, aipatu dezukuzuk ikusi dizuen pelikula ezuko bakarrik itarte da, bai a la puerta, jaman a la puerta, echoña a ver, gela batean gertatzen den pelikula kontatzen, o Venga. venga, avado, avado, Hola. ¿Puedo hablar contigo. que no deberías inventarte cosas cuando podéis abrirnos por favor van a entrar tranquila cariño no venimos a haceros daño pero debéis quedaros en la cabaña con nosotros a lo largo de la historia se han escogido familias para tomar esta decisión nuestra familia debe elegir sacrificar a uno de vosotros tres evitar el apocalipsis. No vamos a sacrificar a nadie. Por cada no que nos deis, morirán cientos de miles de personas. Está pasando. Cariño, cierre los ojos. Vais a elegir. Deberíais confiar en nosotros. Somos personas normales. No está igual, ninguno os creemos. No vamos a elegir a nadie. Wain! Wain! Wain! Boiz, izan gure! Jesuz. Hor izan no? da? Uh, uh, uh, uh. Aien, aien. Baitor, ba, ba, ba komenta, ba, probatau pelikusetik, beres... Ez, pelikula uegi jasen, bueno, Xamalanen beste pelikula bat bezala, ba, bere tramaketan eko, oi, honak trukoak erabiltzen ditu, ez? M. Night Xamalan da elsexto sentidore eh, zuzen daria, eta beste hainbat eh, aldako beldurrezko sorpresa duen pelikula zuzendaria. Bai, eta orduan nik uste du pelikula honetan, eee... Eh... Gatazka nagusia gertatzen da familie bat ean. Nun, Sofian kasuan bezala ez? ume Umetxiki bada beste protagonistetako bat ez? Bai. Mm -hmm. or, bueno, de bateo hortan jarraite posiliko denuke, eh? baina, bueno. baina. Eta, eta amene eta... Bruce Willis hil de dut, edo ez? <laughs> es, es, Bruce Willis laisoa. <laughs> la <laughs> ez, baina bai, bai, bueno, gisada, gisada. Ba, ba, bai zalantzan jartzen dezula gertatzen nahi den gauza hoi egia den, edo ez? salantza batean sartu dizu dilema batean ikusle bezala dilema batean jartzen dizu pelikula honek eh sinisten aitzean edo ez kontatzen nahi dizutena, o, sa, protagonistan protagonista papelian sartzen zean, nola bai. Bai. Eta da, bueno, inguruko eta familia bat zer den eta maitasuna zer den eta bar, ba, modu pizka tragiko edo eh, gogor batean, dilema batean jartzen du familia, familia, bat dilema batean jartzen dute, eta da tentsi tentsi asko sartzen da eskalonatzen dijua, badakizu, eh, punto batean iritsi aitekela, zekonola bai. komentatzen dute. Eta orduan zaudetentxi joan, pixkat ez da gino lesan. Black mirror kapitulo batean, eh, nuen, bai? primer ministroat, eh, txerri batekin... Lehenengo kapitula, erren mirreko. Bai. Bani bai. ba, pixka sentxazio amantzian, Ostra, pasako da ez da pasako. Hasieratikan markatzen dizuten, ah, erroyo... zer nahi duten. Dela on, eh, txerri bai. batekin txortanitia lehenengo ministroak. Bai. Eta zu pentsatzen zube no. Ez dakit zuengo pasako den edo ez. Ez dakit pasako denoz den pasako. Suposatzen bai. duzu saiatu nahi zu sinisten. Ez dela pasako. De pasako. Baño Tentxi hor dago eta zalantza bai. hor dago. Ordun, osea, badu holako Alfred Hitchcock presenta en eh, los límites de la realidad, alako misterio serieren kutsu hori, ez? Mm, bai, bai. Leku batean gertatzen da gauza bat eta, eta Leku batean hain potentea da, da gertatzen dana pelikula luzemetri bat e, ematen dula. Ez, eskekaina da, es? testu, ingurua, testu ingurua aldatu posileduna da etxe hortan gertatzen denak. Baina gertatzen denoi, ez da o, eh, oinarrituta, errealismo batian berezkoan, sinismen si, batzutan eta bar barroinarrituta mm -hmm. da, erligio batan oinarrituta da, eta bar. Bueno, orduan azken finean da, sinisten eh, dezu edo ez. Usaz? Iaia, antzerki bat bezala proposatzen dena, Baina oso ondo filmatuta da Oso ondo filmatuta da hoa. Dazka batzuk zinematografikoak esan nuke e... Baizakit. Momentuat zuten gaina, ezke guk plano berdinak erabiligen ikion behin. Tentsio momentu bat behiratzeko, begirada gurutze bat, aurreratziak amara, guk, guk, batek zain, zain bestiari. Zein da, da eh, bueno, guk. Era biligeno, de... Guk erabiligeno, guk bai, erabiligeno, zer da. Ja. <laughs> Bai, hor me bat ingenun mir, miroko tan da eta hor gertatzen zen kotxe accidente bat eta bar. Hor uh -huh. bai efektu especialak. <laughs> Era biligonichu, baina bueno, extintore bat zen. Bueno. <laughs> bueno, eta potent, eh, eta, Azkotan... eta azkenean hor plano bat begirada batzuk zaudela, ¿vez? Kamera, kamera motolean eta begirada horiek markatzeko tentsioik markatzeko bilien arteko, orduan truko, truko batzuk oso tipikuak, mesango nuke, nahiko uh -huh tipico guardia la. Bai. Baino baino ondo erabiliak. Nik gustatu Ez daka ordan bat e... baino... funtzionatzen duna, ez? du, bat. Funzionatzen du, bai. Ganibeti du... gustatu zait, eh? Ola, gela batean bakarrikan gertatzia eta pelikula oso bat landu posibilitatia kanpoan gertatzen teksturan edo ez, bai. Ora, edo nik bai bat edo de Q. Ni ez zakote de Q da, bai. Cube, bai, kubo, Pff, bai, el cubo, El bai. cubo, hoida, hoida edo edo los odiosos 8. Los odiosos, orida, los odiosos 8. 8. Zuri, tu, zu, los odiosos 9, porque tú serías el noveno que lo odia. No <risa> <risa> <risa> <odia>, sé <risa> gustatzen, eh? Hori <risa> bueno. Ori <coughs> da, ori da. Ezagut. Tan horrek or, beti atentzioa egiten dit. Orida. Edo da ona badogu este bate bai. Horrezko oh, operatore bai. Servicios Dog, le bai dale ku baten ez? likutik, eh? Servicios bati bati batean leku bai. Bai, bai. Pero ya no estoy en Nun el kartu ber duten, eh? Atrakoita gero. Gero dago Johnny Depp en pelikula bat, bera dala idazle bat dago labaitara etxe batean mendian ah. e, eta etortzen da Jon Turturroren personaia esaten berak idatzi duen historia bat e, kopiatu diola. E, edo, edo, edo, da, edo, edo, beste, buruz... edo beste edo beste maila bate ara manta. Produzioa gaina espainarra zen, ez? Bur, e, buriet enterrado. Buriet. Uf. Uf, bai, bai. Claro, bai. zukuo txiki baten barrua naiza pelikula La oso bat diten. Eh? Lamentana bai, bai, bai. ventana Lamentana La ventana secreta. De... Stephen Kingen historia bat du oinarrituan. Bai. Uh -huh. Hemen egintzan boske de sombras ere alako mendian arazoak eh subgenero honetan e, boske de sombras egintzan hemen orain dela urte batzuk eiz bentura hasiera. <laughs> Orduan esan genez zakia Aitor eh haudela ez? E, da e, gela batean gertatzen dagoen Esan berde efektu espezialak badaudela. Bueno, baina ez ira tire. Baino, baino ez da, Ez da ira ez. ez da, iratire... da hortan oinarritzen pelikula. Eta 5 aldiz gehiago kostatu du. 20 milioi. 20 milioi. milioi dolar. Una Eta presupuestotan hasi le bai eta hau pelikula bai esan berdugu hemen maisen peska konparatzeko eh zelako presupuestuak <laughs> dausen, ez? Eh aitortzuk e, e, egin sinun eh dokumental bat. baina oi Azkenian dokumentalak gaz ez dara zer egu silikanez dara. Ez, ez. Pelikula batekin ez dala. Baina oai, azkenean, zukeza dintzu, gure gure gara egan, askotan hitz egindu guna, ez dugu kamara ikonena ber, ez dugu, zer ari te kontatu negaldimazu eta negaldimazu, eskura azkagu errekurtsuak, minimuak, ez? Bai, bai, bai, bai, bai nauski. esan diot, askotan militantzietagatik eta bar hemen askoz diru gutxi aukine bai, gauzak ka aurrera. Kausa politikoa gertze aurrera ateratzen da. Claro. Bere berdinkostatzen dute, baina ez dira ordaintzen. Hori da, bai, ah, hori da, hori Bai, bai, bai. Bai, bai, hori da. Hori da, hori da, baina hori ta ezagik non osean. Komparazio hortan esatia, claro, 4,3 milioi eta ez ditzen ditzen dugunean, 0,3 iru oi, 300.000 euro dira. Bai bai bai bai, moton o sea, dago bezala ez ez. 2.000.000 €ekin nere dokumentala bezalako 7 os <laughs> bai, bai, bai. Baino ez, bere zimerko gen ituzke igual 2. Baino ondoinak eta berde bezala ordaintza jendeudia claro, eta. Claro, bai. Guen bai. relativoa da, ez? Kastu hoire bai, bai gauzak gauza kostat diten dute eta gauzak berden bezala ordaintzian ez gaudoi dituta sektore honetan tamalez. Ez. Seguro non 20.000.000 ahoy, hauen parte handi bat jaso ditula Dave Bautista, eh Protagonista. Protagonista. Batista protagonista. Bai, hori da. Eh, <risa> Kritikako zondo jarri du bere bere lana. Azken fin jan bera ba, lucha libreko mundutik dator. Bai. La Roca. Dwayne beakin, Johnsonan. Ni beakin jolazten lokalian. Wwe. Batista. Eta badirudi. Bai, eske que bere papera juizte unik uste durekin jolaztiten duela. Mm. Zerudada pertsona arrazionalan. E, eta, bueno, kritikak dio gaina aktore oberena, atera del eh Lucha Libre Mundutik aktore hoberena de Bautista, dala, naiz eta La roka, mundu guztiak La roka, bae, bae, bueno. ezagutu eta bae. John Cena ere, baina La roka, da aktore aukerragoa John Afaria <laughs> eta <laughs> Arkaitza. Eta eta jende asko harritumenda De Bautista eh ikusten, protagonista bezala papel hau eh, egiten. Baitare agertzen da Harry Potterreko bai, no? bai. Iegorri eduna eta beste, bai, Ron. Bueno, estáis de beslanditzenan. Bai, bai, ni e, gustatzen. bai. Iegorri ja. Bai, bai hori <laughs> ba, bai, <laughs> bai, da. den. Eta ondo egia izan, eh? Ondo, ustora. Bai. bai. Bueno, crítica escoques. Me gusta un mundo pentsatu dougula o ikusten dugunean, Harry Potteren pentsatzen dougula, eh? Baina vai, justo mere paperare bai pixkat horregin bustatzeko den izentziaen horregin bustatzeko. Harry Potterreko pertsonagieek egin izan beti ukingo dugu horrez, eh? El Señor de los Anillos en modo eh? Vai. Ba seguro, seguro. El Hobbit eh, beti izango da. Beti izango da El eh, Hobbit. Jo, eh? bai. Bai. Bai. Niretzako barkatu zeatia, noretzako, eske que ez dut ikusi la casa papel. Horto, niretzako itziarritu ino, nekane da hoedik. Ah, bueno, bai, klaro, bai, no, bai. Niretzako bai, eh? Gune bai, bai, bai, bai. bai. pilotzetan nekane izago da bide. Hau pa, nekane. Gutxi etxigabe, eh? Bai, so azkenean zure zure memorian ma, gauzatzen markatuta galditzen diga. Bai, hori da. Da, ya zta, no pasa nada. Bai. Bueno. Bueno, ba, hori, ba, ikusi... Irati ori. eta... Irati yama, eta... Irati eta... Bide kontra... Justo kontra programazioan, ez? Jaman bai. a la puerta... Bai, baino merezi du, merezi du. Bai. desleales, igual ja beren la porteikusteko gehi ordaindukoerkoa almalitzateko presupuestostan arabea. Bueno, hori da zuntoa, eh? hori. Eh? Eh? Hori eh? da, hori eh? da debatea, hori da debatea. Nikuzte gut oso intereslarar izan litekeela, eh? debate hori. Bai, hori da. Bueno, debate horieta eta gehi hau beste programa baten atalako guz, ezta? Bai, noski. <laughs> bueno, amaitzen joango gara eta amaitzeko eh, ipiniko dugu iratiko eh, banda, bueno, iratiko banda indaben eh Murzego. Hori da. Eh Murzegoren eh, abesti bat. Eta, eta, eta... Ar Arantzazu kalea. Bai, eta arekin amaituko dugu eh urrengo astien beste soekin gara eta bueno, eskerrik asko entzule horregotiarren eta urran, urrengo baten gauz eta bueno, oin agur esati e, e, toketan jaku, asike agur, eta beste bat arte eh? Bueno, ba, hori ondo segui, eh? Zine hajun, eh? Pelikuleak ikusi claro, Zine hajun, berda Hori da zan berdela agintzen duzune